Bonjour. Buongiorno. Bonjour. Buenas días. Bonjour. Good morning. Gutes Morgen. Good morning to you. Mirëngjesi, <gibit> mirë se keni ardhur. Klubin e mësesit mund ta gjeni aty në Club e Femnë 104, edhe në ekranin e Club TV-s. Mundem blemi këtu? Mirëmëngjes, Blendi. Mirëmëngjes, Ieri. Mirëmëngjes. Si jeti? Mirë. Si shkoi provimi? I tmerrshm provim. Ishte tremur shumë vërtet. Shkoi mirë, pa. Uh. Patë dje shkoi mirë në fund? Po, normal. Kjo është e rëndësishme. Topak zonë. Nuk ishte shumë i lëndshëm, ishte i lëndshëm? Jo, jo, rahat. Stresues, po. Ishte më shumë stresues në pra. fillim, edhe por që jeni lufton për ju këtu, ndërsa ju ishit në provim atje. Ne luteshim po. Çfarë nuk bëm për ju? Çfarë bërim? Lezëm zjarr. Zjarr. Ne luam djallin. Të ke gropa këtu me saj. Larguam djallin. Pamë ti atë, larguam djallin. Nga ende din. Energji negative, hola. Po pra. Po. Si çikara do shërojmë? Faleminderit. Ti në shkurt. Dëgjom, është e kam lënë makinën me dritaren hapur. Oh, po, po. Se nuk mbyllet, ka dalë ajo. Çikriku, ku duhet të sajuet ai? Ja, ja po adresën. Nuk t'ja pa dresnë në makinës, unë po tem... Shikoj që t'mos bje shqit pak të nësa t'jemon këtu Së të ndimoj do të Më ka dal i ashtë parashikimit E kam patalje Gja, do no. e parashikujnë pas pak po, Edhe mbrëm, edhe mbrëm kështu tham Edhe ti e mësak që më të kisht të shqit, po Gjdoj që ishën regull, ullat gjamin, se ngrej do të shqit Por nate po, i përmbjusit gjitha, ote? O, jo, jo Po, pse nuk i vërë një plas po, A sido do punim em missão ou da bónim plastmas. Megjithatë më shikoj unë xham në këtë vesir. Xham, xham, xham, xham gjithë ditën. Po xham e pam edhe dje ne po. Xham, xham, xham de hajdut apo ska? Për xham të ulur dhe ai do të. Okej, mirë. Atëherë do ta nisim klubin e mësesit zyrtarisht edhe për ditën e sotme me miqdashur këtu në Vallet e Klavë Fem në 100.4, është martë, data është 16 shëstor, aspas ters kornisë e klubit të mëngjesit. Përveç për mua domethënë që a, ajo puna e xhamit makinës etj etj etj etj, po do shohim se sinis, zyrtarisht tani në Club e Fem në 104. Mirë ngjjesit. Klubi i mëngjesit në Club e Fem dhe Club TV.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 Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1858, kandidati për Senat Abraham Lincoln në një fjalim mbajtur në Springfield në Illinois, tha se çështja e sklavurisë duhet të zgjidhej patjetër. Ai deklaroi, "Një shtëpi që përchahet brenda vetvetes nuk mund të qëndrojë më e tillë." Në vitin 1890, u hap Madison Square Gardens 2, një arenë shumë funksionale në Manhattan në New York City. Në vitin 1903, u themelua kompania Ford Motor. Në vitin 1929, Otto Fang ka rriti të bëhe një riu i parë në San Francisco që të përshkruan të duke ecur në të gjithë shtetet e bashkuara duke luajtu me një violin. A i përshkruaj 4.165 milje për 183 dit. Në vitin 1952, u botuan në shtetet e bashkuara ditari Ana Frank. Në vitin 1972, u hap muzeu i Gjazit në New York. Në vitin 1977, Leonit Brezhnie vëzjot presidenti i parë sovjetik. A ishte personi i parë që mban të postin e presidenti dhe të sekretarit të përgjithëm të partiz komunista. Në vitin 1992, presidenti Amerikan George Bush për shëndet i presidenti në Rusë, Boris Yeltsin, në jetakim në Washington, D.C. të dyranda kort në parim për të reduktuar arsenale të armëve strategjike me redhë 2 të treta dheri në vit 2003. Në vitin 1995, filmi Batman Forever u shfaqë për herë të parë në kinematë amerikane duke fituar 20 milion dolar nga shqitja e biletave që ditën e parë. Në vitin 1997, doli në treg albumi grupit Radiohead me titul OK Computer. Në vitin 1998, doli në shqitje filmi grupit The Spice Girls me titul Spice World. Në vitin 2003, filmi Batman Forever u shfaqë për herë të parë në kinematë amerikane duke fituar 20 milion dolar nga shqitja e biletave që ditën e parë. Në vitin 1999, Phil Collins mori një yll në Rrugën e Famous në Hollywood. Në vitin 2008, Kalifornia ligjëroi martesën e së njëjtës gjinë. This is Club FM. 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 happy don't worry be happy don't worry be happy don't worry be happy and got to no place to lay your head somebody came and took your bed don't worry Landlords say your rent is late He may have to litigate But don't worry <laughs> Be, Be happy. happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy Be happy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 Because when you're worried, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry be happy Don't worry be happy Don't worry be happy Don't worry don't worry don't do it Be happy with a smile on your face Don't bring everybody dance like with me please Don't worry it, it will soon pass whatever this Don't worry be happy Hello hello hello mi siguni ndër të inkludinë MCsit mi Dashuri Përshëndesim që të gjithë janë 79 minuta në këtë moment dhe unë jam blendi du bashme me Jerry me Jess me Alton me Mjese. Lorin me një grup miqsh Në Klab FM në 100.4 uh, Gjithë më gjithë me uve nga ora 7 dhe i në orë në 10 Altini ka qarë gomë në më gjithë mm. Unë uh, un kam Unë un kam një gjamë Që nuk ngrihet është uh, <laughs> e martë sësë Punon dhe shumë mirë për vite me rada Këpër asyqë dhe i sotë në më gjithë Ula gjami se u deshtë hapja pas shurën Se i kështë palosur Dhe për këta asyqë uh, Sësë kështë hapë fare gjami Këpër të se ja pa pas shurë për shumë Që sështë rekomandushme, do të akisha të gjamin akoma në regullë, por uh, kurse a i ka bërgëmë? Që do njëherë që e martë e të gjitha parë, E do në dhe shteva kompër, po e a i që shpëtova. Ti, po pas këmi shpëtuar dhe ne? Besh me ty. Se imajginose që do bënim do të patu i pasaj. Po, së jo. do bëni të misjon sot, do vini të mm. larkë qoftë të spitali. Shushush. Larkë qoftë të spitali, të spitali, duaj. Do larkë qoftë të vini të sp Pa dane midar çuën të gjitha. Pa dane një gjë të deshpengove de asij. Jo, mos i jeshëm zuri gjumin mëjesim. <laughs> <laughs> Zviedot. <Zvijat> Ishte <laughs> u ngatrove në rrobë. Po e Lori po më thoshte sa mëjesim fliet, bleni sa më fliet, i thash fllej, thashën. Ulu këthe të, të magjnejmë dhe fljej. Ishte apo nisi mbyllur. Nuk e di pse, është a është shiu, është koha kështu. Mos u lodhën shumë. E çorëngatali. I bë kaç vite. Për çfarë? Viti 6 që po çojmë herë. Jo, jo, mirë, mirë, pa si këtë vit Ose po plagemi, se s'më tha ai edhe një gjë. Po, në fakt fleshëria nuk ka gjumë me diun. Kështu që ne duhet na ikë gjumi tani. Po dhemi në fazat e para ult. E kemi me për gjumë në fazën e dytë pastaj është me largimin e gjumit. Po nuk ka çë dramatik, se nuk është. Jo, unë kam përsypej që është luhatja e motit. Dhe po shika diçka interesante, ë kur dola dola nga çaqohet, nga kompleksi Dinamo. Mora dialin edhe dolëm dolëm kështu si çunash mbas ditës. U bënim me marrëm të topin, e kishim pak të shfryr, po s'ka që vajëm vajëm ta, ta frynim, po s'kishim cilpër, kështu që nuk e frym dot. Ë mm -hmm. me gjizësi luaj dhe është një karburantat, është një carbon gas uh, që është brand kompleksi dinama nga lagjet, kështu së Brandship. Dhe aty duhet të kaluar ne, ku shikojmë një gjit vogël që i hidhi pupthi kështu. Po po po. Ai ishte mio. Ishte një bufi vogël. Ishte ishte ky bufi vogël. Wow! Se e kam fotografuar, po. Wow. Edhe, po ishte i voglë këshu sa plombë e dorës Po na shikon të, u afroba, bërë në këtë foton U trembë a për ja? U trembë a i, se normalisht Po, si, po ishte ka shumë këshësht, ruhe i, e këpëton? Mm -hmm. Edhe, edhe s'po dhja që të bëja me të kësha frikë thashtë që pëmha Por në fakt, bufi nuk është se të... Kur është ka që i vogri, se përsa një është tjerë, për shumë të që i mbanin duar, mm -hmm. më vonë, për shumë ka jo në Instagram, jo në... Ai, këshin gjetur t'një të duar? Që këshin gjetur bufa, jo jo, bufa Apo të tjerë, bufa tjerë oh, që ishin okay. po ka njështë të veqë, dëmën... Se unë thash, për mos... Filon, piskon kjo mua në se atë sqepin e ka të mbret, <laughs> edhe kur i afrojat, doron shumë Um, e po nuk ishin nuk i kishin dalë. Ishte përfunduar aty. Nuk e di, nuk e di. Nuk i kishin dalë uh, puplat plotësisht të krave, kështu që nuk i kishte nuk fluturonte plotësisht. Mm. Ngrihej, ngrihej, kështu mund të hipte mbi një mur, mund edhe të ngjitej deri në perë. Donë përpjekje. Po po. Por nuk fluturon dhe do të po themi këshu, fluturimet gjata e tjere, tjere, tjere Ma se la bler dikush dhe i ka dal nga dritarja? Nuk e beso, nuk e di, nuk e di mundi, gjithë shka mundi e të, vërte, se s'më tha asin që e jeri, po Nuk ishte më suar të flista e koma Unë po mendoja ndo shta ka rën nga një foleja, ndo nga kodrat e tiranës, do me thënë Me qishim të kompleksis dinamo, si pran shatit, se të është Dhe pak e nga pak kam bridur deli aty Po sh Pase më morët atësh po të shohë. Linku mbi liçenin komshi zlogjik atje. Çarkade. Nuk e di tash. Si. Pavaje ka kati. E, nëysa. <laughs> edhe kështu domethënë që edhe pas sa isha në meraktar, duhet ta mos dueta kisha marr, mos dueta kisha kapur me thes, a me një gjë për shume, do ta. Po t'i hapja në njërin që merret me mbrojtjen e kafshëve, të nesër me na diçka se ç'do bëj unë. Nuk kam arritur atë që të baj një buf në si Kleopatra, unë ksuj një buf në sup, domethënë te stërvituri ndonjë. Po mirë drejthe. I vogël ishte që mund të mësohej. <laughs> Edhaj, edhe ajk kundra kështu një bufetë stervitor që e mbaj këtu në, në në sup. Në sup nuk nuk kisha. Nuk kisha. Ai pata një ide, po thash. Kaqënd një film që u sen ban në mend, me njërin që ishte më një sy, kaqënd një film i vjetër nga kta kështu me me heronje, me mitologji. Mm. Siç ka qenë njëri, ai mbante një shpërnd, nuk e di nëse ishte buf tamam, po ishte njëri me një sy. Buf kaqënd nuk duket se Ngan mendje i sinjori që bante një, një shpend me sh shpatull kështu. Ë gjithsesi. Kështu që ky bufi vogël. Le të supozojmë që nuk e ka shtyp në makinë. Jo, jo, jo, se besoj. Nuk e besoj. Ishte aq i ishte aq i zhvilluar domethënë që të ruhej. Po hypi në një ferr të lartë atje dhe ndoshta vjen një pemë von. Kështu që un mm. po imagjinoj që bufi u rrit edhe ja doli turat. Ja doli, nuk e ka vetë. Po do ja dal. Do ja dali. O shumë i bukërë. Shumë i bukërë, më doli për para, më doli për para, bufi ti ja, e më doli për para. Dhe bukër e ishe sotë, mm. duke ardhe me makinë për këtu, no, kush një. më delgjë për para? Një buf tjetër? <laughs> Ish kryeminist Ylli Bufi. A do befun. Është vërtet. Është vërtet ja Lori ishte me mua. Dashmitaj. Bash në bashortë, më duket më po, edhe ishin a bër pasazh, ishin po, dalë po. për një eticë kështu. Dita e Bufit. Po kushte dietë, u bën dy, u bën dy vesh. Dyrë dark nuk vjesh ti do shohësh. Diçka po mundohen të më thonë ndonjë gjë ashtu. Do, do dalë <gjit rrët. gjit rrët> deri në 3. Do komunikojmë. Çoim, çoim. Gjithë zemrë, mëngjes i çuditë, mirë ngjitur në programin e dashur Jealous është kandidat tani nga Nick Jones në Clave Family Indicators, stat e 25 minuta. Kur themi motin e frymëzimin bash me jerin. La. Okay, është tani 29 uhum. minuta, mirë se keni ardhur. Është klubi i mëjesit juve që sapo na bashkoheni. Miqdashu është ditë e martë as pak të ers. Po themi, po uh, themi, ka rënë shi gjatë natës, se e dëgjonim gjatë natës që ishte shi, por do të shikojmë tani se si do të jetë moti në vazdim me Olden më parë, ieri me frymzimin për ditën e sotme. Ibi Dhe sot bleni këtë më zjedhur një shprejhje nga Eric Fromm dhe është kjo Eric Fromm Ja <laughs> Nuk ka deklarat më krenare të cilën mund të bëj njëriu se sa kur thot Do të veproj në harmoni me ndërgjegjentime Shke qyresëm Shumë bukur Nuk ka deklarat më krenare se sa kur njëriu thot Do të veproj në harmoni, harmoni me ndërgjegjentime dhe kjo është pa, e rëndësishme. Sa njeriu ndonjëherë tjetër thotë e tjetër bën? Është vërtet. Ose tjetër mendon e tjetër thotë se. Është ka shumë maska saqë nuk di eca ka e e, një fitor vërtet mbë apo jo. Në fakt, ja. duhet të vendosën maskash, edhe ndonjëherë se mjedisi ku ti jeton është i tillë që është shtypës për shembull, dhe shumë individë detyrohen që të bëjnë gjëra e thon gjëra që nuk i mendojnë ose të bëjnë gjëra që s'duan të bëjnë. Dhe mos janë më vetë jam. Kan humbur prej kohë. E humb dhe jo për fatin individit. Për shembull këtu Po themi mm. këtu në Shqipri, mm. shumë njerëz me gjehemi edhe në fushat zgjedhësh. Ata e kanë humbur me konvergjjen e tyre. Ata thonë, thon <laughs> gjëra që si mendojnë, jo vetëm ata që do zgjidheshin, po e kanë fjalën edhe të tjerë për shkakun që do zgjedhin. Që hajde mo. Ai u thon se për ta mbajtur mirë, edhe për ta për ta ruajtur në një far mënyrë një stil jetese, a kodi unse çfarë, por mos i hapur vetes probleme. Se kështu është, ndonjëherë pushteti është i fuqishëm të detyron të të lezeton mëse bën... duhet. Jo, e kam fjalën që a pushteti u bën. Të rahaton. Okej, okay, e vjen ato. Po kush është inti? Po dëgjojë njërin që bënte një bisedë me studentët dhe, dhe thoshte, unë kam fëmi, thoshte, ai unë kam fëmi. Kështu që mund detyrohem që të ha shumë uh, ashtu, sepse jam jam jam me fëmi. Është qoftë se po tisha, po tisha unë si ju, u thoshte ai. Unë nuk do pyesë afare, unë do t'ua thyja Turin. Njëshi 2-shit, 3-shit dhe... autoriteteve doja thosha në sy se sa mendoi për Filanin, fil... Stekun, guditen, ai Filankën e, e tjetër etj. Por un kam fëmijë. Tha ai, kështu që un bëj ha. si e boi un, po ja, bëj si, si them un. Jam dakord, jam dakord. Kështu që Kjo shprehje vlen për jerës, hot, shumë njerëz sot sepse bëjnë shumë njerëz, bëjnë këtë lloj gjëje mm. pikërisht. Kjo i bie që do të bëni moral të kot kur vetë ata bëjnë kompleto kundër të na asaj që thon. Ai duhet marr më shumë se ka fëmijë, domethënë, ju që jeni beqar skafsh. Ai ka fëmijë dhe nuk mund të. Rek... Ai aji... jo, ja, ja, jdeja... ideja, unë s'u kuptova. Ideja ishte këtu që ai nuk mund ta kundërshtonte autoritetin, <hujth> uh -huh. ashtu siç i donte zemrën, sepse pastaj humbet vendin e punës. E tjere, tjere, tjere, tjere, që që për të ruaj, të, të shëta në të sinë, dhe... po, e, që që unë dhe të bëjt gjërë, për ju që një student që s'keni deturimet që kam unë, juve mund të tjeni pak më rebel sësa unë, kjo ishte, kjo ishte idea, në që. Po, kjo, zotëria, kur ishte pa fëmi, ishte aish rebel së shloshte, apo? Jo, jo, e, ishte. <laughs> Ta një kanë ardhur mështë. Më. Ta një gjeri një justifikim të fordëm. Ishte me studime në Fransë. Po jistesë të sotshën duke vëç. <laughs> Gjithsesi. Ehm um, tani është koha për të dëgjuar se si do të jetë moti për ditën sot me jepiolta. 22 gradë është në këtë momente, 29 do jetë maksimale. 22 gradë në këtë momente, 29 maksimale. Parashikohet që të jetë me diell. Gjatë gjithë ditës. Gjatë gjithë ditës dhe nesër kemi shi. Okej, e shkëlqysh. Ne mbjellim deri. Ne diell gjatë gjithë ditës. Diell për tërë. Dielli pas ka dal. Po <laughs> pra, sabatoli. Për qenë kërbi e kështu, nuk jemi bëgjethet Pëse kam filluar të mos besoj shumë për Të mos besoj shumë për Pëse, gjithë gjë Pëse, mund të devijoj rrugës alë të gje Për devijon për Ha, mos shak kok Ha, mos shak kok atje Ja, më nuk për qak kok farë Oke, mirë, vën pak musik tani Kur të temi dukemi anagramën për ditë nësodë Mishdashur Empire of the Sun Kjo është Walking on the Dream Këllurim qësit 7.33 minuta për thuaj se Ora është në 7:36 minuta, jemi me klubin jene mm, mm, mm, e mëxhesit në Club e Fame 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur të të mbarku do të që ndodheni. Ndërkohë jemi gati për anagrama. Jemi gati për anagramën. Unë kam po fjalë për për për bukurinë kështu. Ne di di që do të thrashin që. Anagrama në klubin e mëxhesit. Okej. Zë fjala është Targa Pimen. Far? Targa Pimen. Oh. Targa Pimen. Targa Pimen është anagrama për ditën e sotme kujdes. Volta për të luajmë. Mm. Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Për një kontroll të plotë mjekësor nga, plot nga Spitali Amerikan Targa Pimen. 0, 6, 7, 9, 20, 7, 10, 2, 2, 2, dërgonë mesajët uaja. Objekti lojës mishë është që të rivendosin këtë gërman në një që të formoni një fjalë T-A-R-G-A-P-I-M-N-N Targa pimen Targa pimen Targa pimen T-A-R-G-A-P-I-M-N të... Targa pimen Më duket më përshpak <laughs> ja, e fështirë Ja, së shështë e fështirë Hëmë jërë Jërë i zagonisë e gjenë Më shkëpus i... me ndimi rrugës Më dole një, një gërë më dole teper Targa Pimen 069 20 7 10 222 Durga në mesajët uajam Targa Pimen Targa Pimen është anagrama Rivendosin i dhe njëherë këto Mund të dali një fjall Me kuptim po Jo të mund Po të dali një fjall Po të dali po <laughs> 069 20 70 222 për një orë nga mëngjes tani. Për çfarë? Për një kontroll kontrol të plotë mjekësor. Faleminderit. Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan këtu në, në kryeqytet. Për një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Mhm. Mm 069 20 70 222 Targa Pimen. Targa Pimen. Mundoni pak. Mundi radhoni çikse syje. Po tash. Mgjesisht. Kjo është lovje e bukur kjo është E lezet mm. shme Nga kdoj gjyre atë shumë Nga kdoj gjyre atë shumë Nga kdoj gjyre atë shumë Nga kdoj gjyre atë shumë Nga i që të bëj një pyti sot në kryin e mëgjesi si tem pisede Po mm -hmm. katë bëj edhe me jetën në komunitet, në qytet, në pun, në shkoll, kudo, kujemi Cilat gjeste Të mirësjeljes Nëse do të përdoreshin të më shumë mm -hmm. Do të na e përmirësonin jetën tonën dhe të, të tjerëve. Ëm. Mm. Çfarë do ishin disa nga ato xestet? E kam në kuptimin e gentilesës, tam, e kujdesit për tjetrin, ë një lloj tolerance, kujtëson se çfarë. Po çfarë mungon pra? E përdorimi i fjalëve magjike më shpesh. Përdorimi i fjalëve të lutën, të perdorim lutë, mm, edhe. Të lutemi, po, ke shumë të drejtë. <laughs> që Qëshëh, uh, e keni parasysh, janë sa gjëra që shpesh nuk i bëjmë. Ëm. Um, por çfarë mund të ishin këto xeste? Këto fjallë, që nëse do t'i përdornim Sa më shumë, do t'a bënim jetën tonë Pak më të mirë A pak mm -hmm. më të bukur Po, nëse ti jebë gëzim Dikuj tjetër, ti e merë ako madhe më shumë Ka mm -hmm. përshqip janë, këshushe është një mardunje Endër sielë, dhe sa më mirë të silësh Aish më mirë do ndjeshtë edhe tim Një që që më do dhe pasere për shumë është I thua dikuj të falim derit mm -hmm. Dhe nuk merë as një mund të marrësh edhe një veshërim të shtrembër. Kisha një për gjelesh njëherë kështu si ti. Sipothën pem se e thon të gjithë, po. Një lloj druri, i thab. Lloj <laughs> guri. Si pish. Ti kështu. Faleminderit <laughs> mbetes shumë. Mbetesh bosh. Edhe edhe edhe, edhe <shus> një, po, një, jo, jo mbetem unë, sbetem bo, pa, pa, kriot, po. Krijojnë një boshllik aty. Krijojnë një boshllik. Ose i mban derën ti kujt. Për shembull, se dera mbahet. Ëh. Ky është një zakon që unë e kam mësuar Në tjetër vend, megjithatë, sepse kur njerëzit hynë e dalin shumë për shkakun ku ka dyra e tjerë dhe e xhentilesa është ç'qof një, kushdo qof mbrapa teje, por mm -hmm. kur dikush është vetëm dy hapa pas teje, nuk mund ta lësh atë derën të fluturojë. Normal. Mundon për plasat e tjetra. Ja, kem banë një sekond më vonë, lë dhe tjetrin që të kaloj. Dhe mirë është kur e bën, edhe kur thon faleminderit. Aty ajo gjëra plocohet, rreth i është plot. Ti e mbani i thot rrofsh. Edhe kalojm të dy. Nuk <gjitit> <gjit> e dua në lek në xhepa, ku ti mund të ushpar në. S'ka nevojë. Tuart të vitit të shpejtë asnjë gjë nga kto. Thjesht uh, si thuaç, atë njoftimin e vogël që unë e pash, mm -hmm. gestin ton dhe jam mirë njohës për të. Kaq. Ndodh më njëherë për shkak të tjetrit që e, e mban sikur ti je portieri. E kupton? Ai kalon edhe edhe ti ti sigurisht ti je ambashti aty, si mos ambashti ti s'e njeh fare atë. <laughs> Sigur e uh, ke për detyrë. Po ti gërishtra. <laughs> kur nuk nuk merr atë atë përgjigjen nga mbrapa. ë, uh, kështu që Un nuk jam i interesum. Uh -huh. Por ndeshëmrisht të them që janë të ndeshmit, ata nga të cilët duhet kesh frikë. Johnny oh, Depp, shumë e bukur. Edhe një herë, lutem. Ja, sapo më doli këtu një miku i unë uh -huh. në Facebook arbrë uh, Mets Novi. Nga shkuajtur. ëh. Uh -huh. Un nuk jam i ndeshum, thotë. Por ndershmërisht të them që janë të ndershmit ata nga të cilët duhet të kesh frikë. Jonide. Shumë e bukur. Kështu. Ehm. Um, Çuçi këto gestet, nuk e di se si ndodh me juve, po të cilat mund të ishin gestet, a veprimet, a fjalët që nëse do t'i bënim, nëse do t'i bënim, do t'i përmirësonim jetën njëri-tjetrit pak më shumë. Kthehemi pas pak kryeminë e mëqjesit, tani është koha për të luajtur nga Muse, kjo është supremacy. Ora është 7:40, çfarë? 42 minuta, po. Mirëmëngjes si çgjithëve. Data da 16 qershori jeni me Club Fem në 100 pikapark. Hello, hello, mishë të keni ardhur në kryubin MGS-it orë në 7.50 minuta, mishë dashur i përshëndesim Nga Klav FM në një 100.4 edhe nga ekrani Klav TV-së një herësh Hello Nëmë Gjesit Gjitha Nëmë Gjesit Gjitha Nëse do tisht uh, <coughs> pjesë një misioni në Mars mm. Në duke se shë një film që që gjithë Mission to Mars A të shka në gjashme ma të Por nëse do tisht uh, pjesë një misioni në Mars E dini për çfarë do të kishte marrë malli më shumë? Për çfarë? Aty the mm -hmm. petë... <laughs> për... e them un. Mhm. Për peshk. Për peshk. Ai nuk vetë për peshk. Për peshk, pikërisht për peshk. Për peshkat. Ai ka gjithaj ka... heri. Ka... ka dhe lëngun. Ka, ka edhe mishin. For... <laughs> edhe mishin e ka. A e shabertë? Ehm, um, kanë bërë një eksperiment ku kanë marrë pjesë 5 vet nga Shteti Bashkuarët e Amerikës dhe një kanadez mm -hmm. dhe janë vendosur buz një mali, rruz një mali në Hawaii. Bush, në fakt ka qen pranë një vullkani, atje në Hawaii. Mm -hmm. Po sikosh për shembull një foto tjetër që kam këtu, se ajo është thënda nga brenda, por po sikosh nga jashtë. Për shembull këta ë uh, astro, au, astronautët, astronautët, astronautët. Jan kanë kaluar atje 8 muaj, 8 muaj. Ta. Dhe shumicën e kohës e kanë kaluar të mbyllur brenda dhe një pjesë të vogël të kohës kanë dalë për të kryer Disa misione që ishin për jashtë. Mm. Jan zgjedhur gjashtë çuna, si thash uh, pes uh, amerikanë dhe nuk e di tani mund mund të ketë vajza mes tyre, por uh, pesë veta, po ka pasur dhe vajza. Njëra prej tyre mandje quhet Joyce Lynn Dunn, mm. uh, edhe asaj pjeskët i kishin vajtur ndërmend, por uh, por ata janë zgjedhur për personalitetet e tyre të buta dhe tolerante, mm -hmm. sepse ideja e gjithë këtij misioni tet muaj, këta buzati shkëmbit atje në Hawaii, duke ndenjur më shumë brenda sesa jashtë, duke ushqyer me ushqime të thata me gjëra që do mëndan këta po stimulonin të qenin në mars, mm -hmm. për praktikisht ta ishin në mars. Mm -hmm. Dhe mbas tet muajsh uh, tregojnë se çfaru ka munguar, çfarë ka qenë ajo gjëja që më shumë se çdo gjë tjetër, ëm um, e kanë ndier. Ishte po, kanë ndier mungesën. Të ishte gryrë. Volontar thonë thonë dy gjëra, por shumë era. Po. Ëh uh, po. sepse sepse na kishte marr malli thoshën anë të ndjenim, të po. ndjenim po, po. okay, pak erë okay. mm -hmm. dhe ideja është që kur i kanë ndier për rrethën e Mars, ka qenë etil po themi i till mot që të mos ke pasur er fare se ë nuk e di për këtë arsye kan kan ndjetur ashtu por e dyta mm -hmm. ushqimet e njoma thoshin tharë qoftë një croissant, qoftë shalqi që na shkonte mendja por të bini të gjitha ba? për peshk thoshim er rinim anë dhe bisedonim për të kishim një peshk tani wow po përpisa të gjini sruçunat Por pastaj ishte hyra ajo goca nën. Do i dha ikjo vetëm po ç'keni drejt ju. Po. Ka mundsi, po dyshoi un që ata të kenë qenë duke folur për tjetër gjë. Por në momentin që ka hyr vajza, pastaj kanë ndryshuar muhabetin, edhe kanë dashur që të mos bien syi asaj dhe i kanë thënë po po po, e kuptor, edhe wa jo. <laughs> dhe un ka thënë ajo. Von prap po ka thënë. Mund të radh. Ë kur uh, kur dolëm për herë të parë ton ata mbas 8 muajsh pa kostumet e astronautëve, ishte po tuajse e frikshme. Sepse na u fiksua, domethan se do të ishim. Nuk mundi le janë si paveshur me kostum, sepse është e gjithë ajo gjëja e dannës kështu, se jep pa atmosferë, por uh, ja ku jemi, 8 8 mu, muaj. 8 muaj. 8 muaj. Wow. Ti mund të vrasin në Shqipëri dhe dënohesh 8 muaj. E ke po, masësh? Po. po ja, ka ndodhur ieri. Po po, normal. Edhe 6 muaj. Nuk e kapitem, fëmijë. Po. Nuk, fëmijë. Mund vendi çuditrave, do sh... të bëjmë çdo gjë. Tani vendi çuditrave është Hawaii, mendoj unë. Kjo. <laughs> po vendi çuditrave përmirë aty. Ëh. Është vërtet, është vërtet. Hey, do t'ju kujtoj mish që anagrama është Targa Pimen. Targa Pimen 069207222 dërgon mesazhet tuaja. 069. Targa Pimen, po. 069207222. 0-67-9-27-22-22 Bëjmë edhe një pjëtit shpet nga aktualita? Prit-prit se e di mm -hmm. Pikërishti eri, prit-prit se e di <gjohet> Kështu e që hajmë të lojën mishdashur ka të bëjmë me Me aktualitetin e gjera që ndodhin rotull nesh O së pa njësim e politikën Mhm mm Do, do të kalujmë dhe në politikë, do bëjmë një tranzicion drejtë politikës, por do të anisim me muzikën. Kjo këngëtare, mm. si që ka bërë edhe njëftimet shumëta në mediatës sociale, Ta, këto javët e fundit, kam baruar dhe bërë gati një këngë të realizuar me të ndjerin, doktor Florin. Mm -hmm. Pra cila është këngëtarja? Kjo këngëtare, ka përfunduar realizimin e një kënge në të cilën këndon me të ndjerin doktor Florin ka qenë i bashkullimit tyre i mbetur i mbetur për gjysmë kur doktor Flori vdiq por këo këngtare e ka çuar deri në fund dhe shumë shpejt do ta dëgjojmë një këngë të re nga kjo dhe doktor Flori 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja Kënga quhet Nuk dua një të dashur e këndon në Texas I don't want a lover, jeni me Klab FM në 104, 7 e 56 minuta. Atet. And now the news on Club FM 100.4. Lajmë shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetit të gjithëve, ju njëherë me lajmet në Club FM dhe Club TV. Kryetari i PD-s Lurzim Basha zhvilloi takim elektoral të radhës në Pogradec ku ka përsëritur akuzat ndaj majorancës qeverisëse për thellimin e varfërisë dhe e pa sigurisë. Pasiguria e madhe ka pllakosur kudo, Mira janë të pasigurt nëse do t'i mbajnë vendet e punës ndërsa Mira të tjerë i kanë humbur. "Shqiptarët sot paguajnë më pak dhe paguajnë më shumë", ka thënë Basha. Në një takim e banorët e beratit, kreu i partisë Republikane e Fatmir Mediu bëri thirje që të mos lejojnë tjetërësimin e bullnetit të lirë për mes shqitje së votës. Mediu thasë e qështja ka të reqër vëmendjen e ndërkombëtarve dhe është paralemrim që digniteti qytetar nuk blihet me para. Thirja e Fatmir Mediu për banorët e beratit ishte që të votojnë partinë Republikane me numrin 30-10 për këshillin bashkjak. Kandidateja e dhat për Bashkinë e Durrësit Grida Duma prezantoi programin në lagjen 15 të qytetit duke premtuar zgjidhje të problemit të kanalizimeve dhe ujit të pijshëm brenda 6 muajve. Duma e referua edhe problemit të mbeturinave pasi sipas saj nuk mund të konceptohet djegja e tyre në një qytet turistik, ndërka ajo theu se do të ndalet masakra ndaj objekteve historike dhe ka një projekt për rivitalizimin e siteve arkeologjike. Këllë dë mori statusin e vendit vëzhgues në rjetin e Europian të këshillave të gjysorit në Haq, ku përfejsuan gantarët Artan Broci dhe Gjin Gjoni. Rjetit e Europian i këshillave të gjysorit nësë është organizate pavarur, jo të firim prurse e përkushtuar në përmisimin e cilësis së të drejtës e Europjane. Sistemi gjyqësor ka nevojë për reformim dhe duhet të përshtatet edhe zhvillimeve teknologjike, ka thënë kjo kryefjala e diskutimeve në konferencën rajonale të lidershipit në gjyqësor, për regjistrimin audio dhe efikasitetin e gjykatave organizuar nga USAID, Ministria e Drejtësisë dhe OSBE-ja. Projekti regjistrimi të seancave gjyqësore ka nisur implementimin edhe në gjykatat e Shkodrës. Ishit me lajmet në Klube Fem dhe Klap TV. The next news break in 60 minutes on Club FM. Lajmet e tjera shkurp pas 60 minutash. 32 milion njerës në gjithë botën pësojnë qdo vit një infarkt, nga të cilët më shumë se një e tret afdesin. Brënda 6 viteve, 80% e burave dhe 35% e grave mund të pësojnë për sëri një infarkt. Qfar bëndi për të mbrojtur zemrën? Përdorni Aspirin Protect, 100 mg Bayer. Aspirina Protect parandalon për sëritin e infarktit. Aspirina Protect, aspirina Gjermane që mbron zemrën nga Bayer. Bravo ti si el fundjava big në Radion Kleb FM me Petro Bois. Heart. Domino dancing. It's a scene. to west we will go our way Together. we will leave someday Together. your hand in my hand Together. we will make progress love etc fundjava <tër> big qe do të shtunde të diel me hitet më të mira të Pet Shop Boys në Radio në Club FM mundosur nga Bravo TV A i momenti ku ripi i qantas ta këput krahun A i momenti ku redhe syzet e djelit të bëjnë vapë A i momenti pas zvara vingos në trafik është momenti duhur për të lerguar vapën me një bravo tif wow, wow. Qaj i fëtot më i ri, është i e pjeshke, limoni, boronitë Për të shua retjen edhe për të lerguar vapën Freskoj e verën me bravo tif Nga raush Qaj i fëtot më i ri, është i e pjeshke, limoni, boronitë U ndhem fillojm programin. Mirë se keni ardhur në klubin e mëmëjesit miqdashuri. Përshëndetje mora, është tani 8:07 minuta, paskon 8:08. Unë jam blenditur bashkë me Erin Norton dhe Lori, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club e Fem në 100.4, edhe në ekranin e Club TV's çdo ditë me ju nga 7-a në 10. Ëm kemi përdorim një pyetje, e kemi hedhur në faqen tonë Facebook është facebook.com/frakcionklubiimëmëjesit. Facebook.com/frakcionklubiimëmëjesit nëse shkruani atje. Nëse kërkoni tek motori i lartë dhe del faqja, ë uh, kem pyetur sa so, cilat xeste, fiale veprime gjentile do ta bënin uh, ditën më të bukur nëse i përdornim sa më shumë. Çfarë mm -hmm. mund të bënim çdo ditë për njëri tjetrin, për veten tonë, në mënyrë që edhe ditët na shkojnë më mirë, edhe të, ku diun, të dishim... kem më shumë diell në ditët tona. Më shumë diell, po. Më, më pëlqen si. shumë ajo që ka shkruar Kevin, se thot humanizmi është mbi të gjitha, pasi i karakterizon të gjitha sjelljet si e mira. Po. <coughs> dhe un mbi e dakord me këto. Ka shojtur uh, një vajzë po lexonte pak më parë atje, ë uh, Bleona, mm -hmm. thotë buzqeshja. Mund të buzqeshni pak më shumë është vërtet për të, të gjithë njerëzit. Është të... vërtet apo? Jo. Po. Ke për shembull njërin që thotë eno, thotë uh, mirëkuptimi me njëri tjetrin, shakat, toleranca etj., mendoj që janë gjithashtu xheste të mira. Po këto xheste të mirë sjellje, si eri thotë për shembull, fjalët magjike. Fjalët magjike, për të urimit fjalëve magjike, të lutem, faleminderit dhe të gjitha këto gjëra të tjera. Për mua ka shumë rëndësi personalisht, mm. domethënë, sepse kur ti silllesh mirë me dikë, atëherë duhet ta shpërblesh këtë gjë. Pa. Dhe të thua është falimderi të luta dhe gjyrat të tila Nuk kushton asë i gjë përvecët bëndë të ndjeshtë më mjerë Isha i në ditë të kënjë minimarket E ishë në dyquna Po blenin, uh, po, cigare, blenin po blenin Po uh, blenin Edhe cigare mm -hmm. Po fjithim ishë një lëngë frutash mm -hmm. që, Një lëngë këshim gjetu një lëngë atje Këju është minimarket Po nga i që shkon edhe më rvedo me thënë uh, Me sërësht A vedhe solën të kasa Ajo si vaje, ti mund dalë shumë shpesh aty se blej ujë. Mm -hmm. Gjithmonë kështu kur dal për shërbime ose ndonjë. Edhe i njëq to vaje, atë të sjellshme. Edhe i thotë na sillë një kështu Filip Morris shpejto. <laughs> na sillë një Filip Morris shpejto. Ajo e kishte Filip Morrisin uh, mbrapa, mori edhe paketën, u dha. Ai tha vasho ti alsë na trëndë. Ëh. Ësë më duka vlenjate kështu. Edhe i thotë ai tha na po edhe ti gota. Na bojë oh. na bojë dy gota. Oh, yeah, yeah. Ishin këshu shumë shumë të rrep domethënë në folur. Bairi shumë përshtypje. I tha, "Kjo, i tha, nuk shes gota, tha, dy cop." Pam. Se kanë gota, po janë 20 cop. Domethënë mm -hmm. dashi, unë nuk e kupa atë, tha, sa isht produkt. Shumë ka ardhur këshu e shes. Pam. Do ti blesh 20, mund të blesh gota plastike, bëj fjalë. Mm -hmm. Që duon ato alla, unë dy cop dua, unë boj dy cop. Oh, I tha, po mirë shumë keq e tha, ose unë nuk e ka mallin tim këtu, unë jam shitse këtu. Kto si den 20 gola bash, janë të paketuar, janë në një kuti, në një ashtu. Çi keni këto këshu apo ça boni ju këshu anëk ne? E, e bjer pa qe, bjer pa qe, shkëdha edhe lekët edhe edhe iku. Ne do iku këshu duke turfulluar. A ja shikoni këshu nga pas. Kë, bër bër këshu. Këshu kompleta nëse nëse na bollen dy gola. Nuk i du të gjitha ato. Hape atë, eh, më jep dy gola mua, se dy gola tu. Këshu, anëk ne. Do më thon. Mm. Ëh. Çe nuk më nuk ka nuk ka sepse të ndodhi, ëh. Ja? Normal. Ti ti mund ta imagjinosh, ëh, nuk mund të bëj më mallen siçi do qefi sa ja pastaj. Apo si çdo që. Ti fidhsh na na na epi gotuj nga këto shishja këtu. Hap atë na boj gotuj. <laughs> po jo. Edhe shitë prap shishën. Po mund ta shitësh prapë. Apo dijon, na i teger aki, nga këto ragia këtu. <laughs> targa pimen është anagrama, për juve që sapo na bashkoheni, targa pimen. A-R-G-A-P-I-M-N Anagrama për ditë në sotë Për një kontrol të plotë mjekësor në hospitalin amerikanë Nështë Sepse luaj Targa Pimen Targa Pimen 0-69-27-12-2 Dërgonë mesajtë uaja 0-69-27-22-0-67-9-27-22-2 Targa Pimen Kujdes Luani për anagramën A tini ka dhe zërin E për gjumur, për mëngjesin e sotëm, letë dëgjojmë e të shojmë nëse i ja, adalim, do të zbulojmë se kujti për ketë. Kam përstyrin që ka që mbërë në meja pjesa e opozines, për është se e që në shumë e vështirë. Wow. Do të të tënë që kapisht që i kësi shumë përstonaqën njën, për nuk është dhe që i vështirë, për të vështirë. E dëgjojmë dhe njëherë. Kujdes. Ka më përstyrin që Kaj shumë bunë me Piesa O këzirës Parës se gjë në shumë A vështë të shumë Kaj shumë Kaj shumë Asi gjë në moralës Kaj shumë Për gërë Sin që ditë Xamë këmë e këtë zë Kaj një demelizo Kaj një demelizo Kaj një lashe Kaj një lashe Lashe të trapo Kaj një lashe E kamar me demelizo Kaj një shumë ljodur Kaj një demelizo <laughs> Edhe një herë të lutem. <laughs> shumë vështirë. <laughs> <laughs> të gjusë, e vështirë. Kam pushyrecion, ka shumë bëna me pjesa e opozis për Sergej në Shqip. Deri te gjysma e fjalës e kuptoj gjysma. Tani ka gjusë, Tani më thon drejtën, më thon drejtën atë që nga bër nuk e kësaj e kuptoj shumë, <laughs> shumë po dy gjëra e kuptoj. Një para ky ka diçka brenda që është e shqetson. Po. Edhe e dyta ka qen shumë e vështirë mm. ajo që ka brenda. Okej. Okay. Është shqetson kjo gjë që ka brenda. Ja, jo, sot Jo, apo e shqetson? Më shumë në më shdijë Nuk ta për dok 06 gjithë e nënd 271222 Dërgoni mesajtë uaj e paharuar të shkroni dhe e mën Na, na, na, na, na Mirë më gjesi, mirë më gjesi Okej okay. um, Kemi një fituaz në lidhje me Pyrin nga aktualiteti Aurela Gacë Aurela Gacë është të sega që e ka gjetur Këtonë dy bileta për Esak. në Cinefax Aurela Gazibranka një këngë të re me Doctor Florin. Babani në sken. Thuahet kambo shi vem kënga. Un look in my mentality. Sepse por edhe në shtyp sot kanë para Aurela her pas here kanë dhënë gjëra në Facebook an Instagram në lidhje me këtë këngë, po. Babani në këtë sken quhet kënga. Babani në këtë sken. Babani në këtë sken, po. Është mm -hmm. krimi i fundit i artistit uh, Doctor Florin. Me Aurela Gashi, me Aurela Gashi. Me shpojmë tyra. Kush i bravo, kush e ka gjetur? Ju Lumt. Estela. Estela fiton dy bileta për në Cineplex. Cineplex i dashur vjen me filma premierë të premteve. Premierë në Cineplex këtë premte Estela do shkoj, ka një çift biletash dhuratë kanë. Bravo Estela. Bëvni edhe një pjesë të ngjarë aktualiteti, edhe largohemi pastaj. Mhm. Aferë. Me të kënga, më jeshim te kënga, mund të thash do të kalojmë tek politika pak më vonë por ta bëni me tranzicion. Uhum. Mm -hmm. Kjo këngëtare. Kjo këngëtare, tam, që zakonisht ka kënduar në skenat e koncerteve të organizuara nga Partia Demokratike në kohë fushatash. Uhum. Mm -hmm. Thot se tani këndon falas për LSI. <coughs> Cila është këngëtare? Jo po tani. Po. Gjë gjëtare, sipas shtypit, sipas shtypit këndoi falas për Lsin. Kujt e thotë beso na Altini këtë pjesë. Falas, falas, falas. Unë kam pyetur. Shi, hoy tani sigurt themun po e bëj falas këtë punosje. Unë punoj falas për. Po ju Altin se u bë 6 vjet. Po pra pikërisht këtë them. Sa ajo një fushamatë. Gjithë din kam punuar për lek, por tani punë falas. Dikur me lek po, ka thënë që PD-ja ka 3 vjet nuk mufton, ëh. Kështu që tani këndoj falas. Se mund tjetë pasaj Por se E janë që është jetë atim taksa Shë kemë në shqe këto i gjërat e tjera Nuk është jetë marë E për që e falat Për shpirt Për hobi Për atëveun Për, për adeo. pasion Për të jetër më shpejt Këthejemi në bas pak në kryubin e mëgjesit Jo përshëndezim që të gjithet E dhe 16 minullar në këto omente Gotta slow up Gotta shake this high Gotta take a minute just to ease my mind Cause if I don't Falling all the way down Hundred, hundred, hundred Hundred headlights Making me blind All of your pleasures Catching my eye If I jump once Then I never think twice But your temptation's Making me stay another night And my sense is only Loud to me, loud to me I don't know how It feels so loud right to me, loud right to me I gotta check myself I gotta check myself I'm still strong. Don't look back till I'm 10 miles gone. And when the road stops, I'm gonna keep on. Until I end up in the place that I belong. But the pressure's pushing me back again. Telling me not to pretend there's an easy way to go. good caught in the old side trap run away run away never come back no way i'm going down Mhm. Okej, apo dijon nga clubs, më i dashur, që juhet walk. Jemi bëndin yerin në dinin orden edhe lorin, më shojmëj me juve nga ora 7 deri në orën 10 fun vale te club family 104 edhe në ekranin e Club TV's. Pam. A tjer? Um, ieri më ke bër ganti? Letrat gati, për shortin? Patjetër. A tinësti apo tinë? Po tinë ai unë me që ti ke konflikt interesi. Atëherë mi i dashur do duajm lojem sa e njëojm e më parë, me që jemi këtu. Targa Pimen, targa Pimen është pentagrami. Bravo. Është Erda dhe 525 i mbaron numri fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo. Erda, 525 Erda. 525 erda. erda, ka thën pentagrami e para. Bravo. Me lidhim anagramën të lumt. <të> <të> Okej, okay, mund tani të shpëndaj letrat. Çikojm se kujt do të i bjerë sot fati? Gati. Je? Gati. Kjo është për ty? Faleminderit. Hape një, çikojm që mos shkojm kot atje. Shpata, shpata. Oh, i ete kushtuar. Edon. Hapet i Altin. Altini? Ah, takë zos. E gjatoren Altini sot, Altin do bëhet viktima e lojës tonë, më zdaj shojmë kolegun, sa njëojm kolegen. Sot do zdajm Martinin në oltë Kenneboy për lapostil. Kënë, urdhro kape Altini duhet të lërgojesh Jiri, këne mëjë për lepustin, urdhro kape Këne mëjë për letra jiri Pa, s'kam S'kaj <laughs> uh... si, shkaj të tu Ok Atëherë mm -hmm. Qënë do të një, mm -hmm. është kjo Altini Do të digjojt i shka tjetër Largohet nga studia në i farmenyre Duk e digjojt i shka tjetër jik, në kukët e tja Për qefjën e vetë Ndërsa unë bëjt të repjujetje Uh -huh. To pyriti janë për Altinin, por fillimisht atyre u përgjigjen Jeri Mirëm Gjes Dhe Olta Mirëm Gjes Mirëm Gjes Olta dhe Jeri do të përgjigjen në mënyr të til Që të kenë ato përgjigje që edhe Altini do javi pak më pas uh -huh. Pra ideja është të parashikojmë se qëfar përgjigje që do t'japi Altini Një dëngjë mund bëni dhe ju në 069 20 70 22 A i prejush apo a jo prejush i cili e cila do t'vije para me 4 përgjigje të sakta A përfituar një dhuratë. Dhurata Këtushe, do të jetëolta? Mund të japim një orë nga primi i moçes. Një orë nga primi i moçes. Kështu që, mos u përgjigjini si ju do të përgjigjeshit, përgjigjuni ashtu si mendoni se do të përgjigje. Se përgjishin. Altini do të përgjigjet. Le ta parashikojmë Altinin. Mhm. Mm Pyetja nr. 1. Mm -hmm. Goca. Tam. Po, po. Gati. Altin. Do të zgjidhë. Mm -hmm. Të jesh shumë leshtor. Oj oj oj. Apo. Mhm. Mm to je absolutisht qose. E di pra, pa flok. To mos kish asnjë çime, asnjë çime në trup. As vetulla, asherpik. As Okej, okay, vetulla e çerpik me që juve e keni kaç problem. Po pak uh, mustaqe. Jo, jo, asgjë jo. bre. Vetulla dhe çerpik, sa po mos ta bëjmë duket si marsian. Aha. <laughs> vetulla dhe çerpik, okay. Por veç këtyre, asnjë çime në trup ose ose. Është kundër të kësaj. Ti et plot me lesh. Uf, më shumë se çka domoshta. Po sigurisht. Ti et majmun fare. Ti kshu. Mama e ke parasysh. E kuptoj. Me jorgan veshur. <laughs> letër letësh përtej testosteroni. Aha. E kupton? Qime të hundot aty. Qime, po qime, qime, bo, qime në hundë. Multa. <laughs> qime nga veshët. Qime më gjithandeja. Në rastin e parë. Se thon që janë. Po joh, dhe, dhe, nuk dhe, nuk jë, e, rash, jo, di, nuk janë as tani mos bëjnë, <laughs> pa, shikë, kjo, e bëj majmun. Po sigurisht jo, mëret sa me ça detaje, ato që qime në hundë, ato ato që qime në hundë. Ti sigurt do i hysh në hundë aty. Ti duan, i duan. Lërë tash i duajm si duan. Kjo për lojësh. Mos fut tash këto. Praltin, do doje të ishe shumë leshtor, chimën kurriz gjithandej, mm -hmm. sokra shumë oh, si gicanca. Ti kresh apo apo ti je? Absolutisht çose, njëra nga të dyja. Okej. Okay. Le të shikojmë se çdo zgjeni. Dilema e vështira. Kujdes. Pyetja nr. 2. Mhm. Mm altin. Do të siguria që të mos bëje do të kurr një kompliment. As njëherë. Të mos sështë kur fjallën e mirë? Mm. As njëherë. As njëherë fjallën mm -hmm. e mirë? Apo, të mos shajë do të kur? As njëherë. E gocë atë që ah, lety hymë analizës jo fjallës po, kurë. Jo, jo, se po vetëm njëherë. Po, as njëherë. Vetëm njëherë. Atë njëherë. Po janë sështë a vetës me zëmë. E gupdoj, e gupdoj. Atëherë, të mos komplimentoshë do të kur? Apo <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> të mos shashë do të kur? A Në një rând do jesh një puritan. <laughs> në një rând pritëre do jesh një kshu, si si i thonë, është, s'është sh, një fjalë kshu, nursëz. Ëh. Mm. Qi të thuar no kur fjalën e mirë. Tan. Kur fjalën e mirë. Në teatërn nuk shan do të kurr, edhe kur nevoja e do apo situata e kërkon. Ëh. Mm -hmm. Qi të kapush në mm -hmm. një të shar. Dakor, duhet. Okej. Okay. Le punjen tret dhe e fundit. Është. Është kjo. Është, është. Altin, nëse do të duhe që të zgjidhje midis këtyre të dyjave, në një natë, galatë në darjes e të shmimeve, do të vishje takat larta, me roba burrash, mm -hmm. putzgrash pra. Stam. Altin, me në kosu, mund të bëndë në një një këshutë, kuti mund të shqinë, do një joni peqi, do mund të një një këshutë. Injek... Si si tip uh, një lloj stili i ri. Një një po, një stil, domethënë një një shprehje fort mode. Mm. Ku e imagjinoj me një kostum të zi për shkakun, mm. po me ndoshta pamon pak të shkurtra që i duken uh, këçet, edhe një pal shumë e taka, me diamante, me me gur. Një pal këpucë të femrash. Do të dizëllojt. Ajo. <laughs> a po, a po. Ne vande këpucëve të femrave, të vishë fustan. Mm. Takat e larta Apo fustan Me kputz burrash Pa Me kputz burrash Nuk i kam hyra se ose, ose roba burrash Me taka grash Ose fustan Në një në brëmje gala Në darë jeshtë qmimesh Edhepse duke dhe pabesueshme Dikur edhe burrat vishnin taka Kputz me tak Tani jo taka tlasike Edhepse e femrës Edhepse duke e dhe pabesueshme Dikur edhe burrat vishnin fustan Pa Në ca oh, vende akoma veshin Veshin E vërdet Pa Fustanela tona, për shumë <clears> të <throat> dikore. Bravo, bravo. Për takat larta, apo fustan? Mm -hmm. Të janë të rëpjotit për artinin, pjotin e për pjotim tjetë apsolutisht leshtora, apo apsolutisht qoser, në të dytën të mos komplementoj, do të kur, apo të mos shaj, do të kur, dhe në fund, nëse do të gjithë e mi diskuere dy artikujve, Tam. do të gjithë e të, të vishte takat larta, apo fustan? Të shkurta. Të shkurta, po duash. Oh, po, nëse uh, fuzan shkullë, le të zjedit që osim të me që... E, e, e... Lëtapaj vetë ljive, lëtapaj vetë ljive. Lështë orëfare. Mirë, shkëm të muzika, është Crystals nga Of Monsters and Men. Lost sky Detani. Ai ai. Ai. Ai dini se. Dini se. Detani. Ai dini se. Në Jeri në klubin cilot, e mëjesit. Persona të cilët ditëlindja e tyre 100 u duket e largët janë me preferencë nga vendet e zonës blu, ashtu që quhen zonat në botë të cilat jetesa dhe ushimi janë në nivelet më të larta të tyre. Ja cilat janë. Në Japoni, Okinawa. Motoja e tyre që i kanë kaluar të 100-at është konsumoni çdo ditë diçka nga toka dhe nga deti. Aty jetojnë personat më të moshuar në botë dhe kjo mund të jetë rezultat pikërisht e dietës së tyre, e cila përveç të tjerash përmban çaj i gjelbë, oriz, hudhër, kërpudha dhe shumë produkte të tjera të cilat njihen për vlera të larta ushqyese. Në Itali, më sakt në Sardinjë, motoja e tyre, konsumojnë një dietë të pasur me proteina dhe kalcium. Kjo mbase për shkak se ata njihen për rritjen dhe mbashtimin e bagëtitëve. Kjo u ka siguruar atyre për shumë vite një dietë e pasur me djath, qumësht dhe çdo element tjetër ushqimor i kësaj natyre. Gjithashtu, një tjetër sekret që ata pretendojnë se kanë në lidhje me jetëgjatësinë e tyre është të bëri dashuri çdo të diel. Në Greqi, Ishulli Karjia njihet si ishulli i, i, ishull i cili mban personat më në moshë të Greqisë. Aty banorët shijojnë çdo ditë një dietë të pasur me zetare e cila njehet për vlerat e mëdha dhe mbajtjen e zemrës sa më të shëndetshme. Ata konsumojnë veçanërisht patate, të gjitha llojet e fasuleve, qumësh dheje, sallata jeshile nga më të ndryshmet, mjaft fruta të fresta dhe shumë pak peshk dhe mish. Në Costa Rica, personat në Nicojan, të cilët janë botërisht për jetë gjatësinë e tyre, ndjekin një rregull në dietën e tyre me tre elemente. Ata nuk i ndajn misrat, kungullin dhe fasulet. Me sa duket, këto produkte me shumë pak kalori dhe të pasura me fibra, vitamina dhe minerale, është çelësi i jetës së tyre të gjatë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një komunitet në Loma Linda, personat fetar atje ndjekin një dietë që ata e quajnë biblike. Ata të cilën ndjekin këtë dietë, në këtë komunitet jetojnë mesatarisht 10 vjet më tepër se ata të cilët nuk e ndjekin atë. Ata nuk pin duhan dhe as alkool. Dieta e tyre bazohet kryesisht në konsumimin e tërrshërës frutave të sahta, perimeve dhe avokados. Gjithashtu ata konsumojnë shumë pak mish dhe peshk, kryesisht peshkun salmon. This is Club FM 100.4. It was only a smile.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 I thought love was a mental lie Honey I thought you were just passing through If I ever get the nerve to ask What did I get right to deserve somebody like you I wasn't expecting that this sweet is smile we were married in spray you know i wouldn't change a thing without that innocent kiss what a life i've attained if you're not to take a chance on a little romance when i wasn't expecting that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 Tëra të tëra, të tëra tëra, tëra tëre, tërë, Atere, <gjubilë> uh, kemë rridur të një të ikë momenti kur uh, Do <gjubilë> <uedhim>, uh, <gjubilë> të të hedhim Badafeqimin me Altinin Do të hedhim edhe kujtësin me seri Por do e më partë Kujtëshim për këtë zërnjën e përgjumur Gjë kemi sot ka të qëlluar shumë i vështirë Altinin ka bërë një pun uh, të merruese Në me të ndrej dhe me këtë zë uh, Leta të gjojmë E letë provojmë Ta zbulojmë se kujti për ketë Kam përstyrin që ka që në bëndër me pjesëa e opozines për është që në shumë e përstyrin Ska shansa të gjesë Jo Ska shansa të gjesë Nuk është dhe që vështir, po ta... Shumë e përstyrin Dhe ne, un e bërë altinit Ky e ka mark të zë Dhe është tjetër shumë plet E ka transformuar personi që zëri cilit është Nuk është që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që Dhe mati, nuk ishko ka fare, ta mendosh. Po, Pare. Së farë kanë thëmë alë të? Më thëm ta thëmë, Bamir Topi. Jo, jo, ja, jo, jo. Alfred Mojcio. Mm -hmm. jo, mm -hmm. jo, jo, jo, jo. Qa janë këta? Zëra të trash? Zëra presidencial? E vërtetisht. Po unë me idin që... E ka buar, pra. Jo, me idin që... E kem pikësur shumë, i kem jetur shumë nga jo. Mosi trash ka i shumë, pra. <laughs> Dishoni dhe njëherë. Qura dhe gotësa? Ky është një deputet i partisë socialiste. Ja Kam që më gustó. Kam pushtimin, ka shum me, a, o, pjesa, a, o, parës se, shumë banane, pjesa e buzës për të seriozuar situatën. Mh. Si i pir duket? Si shumë i pirur. <laughs> I pir është pak të thuash. Po i pir është pak të thuash, <laughs> është vërtet. Okej, okay, mirë. Tani ballafaqimi me Altinin, le të sigojmë se si ka dalaj, goza i keni gati letrat? Patjetër. Okej, okay, atëherë. Ne jemi mm -hmm. në fund na gazoim vajzat tona dhe çfarë do të thotë vet Altin Sulaj në lidhje me pyetjet që i bën atij Altin? Po. Pyetja e parë për ty është kjo do të zgjidhe midis këtyre dilemave torturose. Ëm mm. të ishe shumë leshtor, oh. po. Ah po, të mos kishe asnjë qime në trup. Vetësh të kemi dhënë vetulla dhe çerpik. Pra një jetë tjetër. Çose <laughs> totale apo një njerëz me lesh. Po çose totale më se një njerëz më shumë lesh se doja. Po çës ose totale çdo. Do <laughs> Por... dukesh ti <laughs> as toksor. Veç vetullave qerpik as gjë tjetër. Femra, femra më pëlqen leshi, leca. Pra, po jo, një njerëz me shumë lesh, me lesh, me lesh, të bosh gjiti me lesh. Jo si majmun, po dukesh mjaftueshëm. Po, një njerëz një, një me testosteron të lartë <laughs> është ideja. Okej, okay, okej, okay, okay. do të rregullojmë planin. Është jova. Është jolli pra, njeriu pa lesh, altini do të jetë një qose më i dashur. Jeri ka thënë, leshtor. Ja. Year... Nat... Shumë leshe a, da, dhe urta Kote me të duja përnë kote se si kërët unë leshen këtose E duon, e duon Sa as njëra nga këtose po, do kur po e t'jallë për leshen Ba shumë shumë sa, Kaj, edhe shumë qësaj E dhe qësaj farës ka një zer Alternativa është ka një munges të theksuar Dekord, në jetën rrë alje, ju e shikonin si jam këshu që shi vajsa Shikon rrë alje, dhe shikon rrë alje Dekord, oke I jetën tënë dhe e bërë, alëtini i këshu që ndryshon situatë Dëshira ishte, dëshira Aha Altini, altini të biloat nga kurrizi Lera që stregon të Pyre dhe nëmër tjo, men, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne Do të zhidhja Do të zhidhja I know you want me mm. Do të zhidhja uh -huh. Të mos komplementoje do të kur mm -hmm. As njeri Pra as gjë Apo Të mos shaje do të kur Pra të mos të thua shas njeri Fjallin e mirë Apo nga anë atjeter Të mos shaje do të kur edhe e, kur nevoja e donëtë E vështirësht E vështirë për te Por, do t'zidhe atë parën. Do më thënë, i bjetë të komplementojë, do të dy të një bjetë si përgjitë. Të mos shanë të kur. Të mos shanë të kur. Artin i zhjetë të mos shanë kur, jeni ka thënë. Të mos shanë. Të mos shanë. Bravo, jeni. Auuu. Të go, Olta ka thënë. Të mos shanë kur. Bravo, bravo, bravo, bravo. Shumë mirë. Përja tret tani për Altinin. Do të qikëm e të qëra kanë thëm Enasë do detyrohesh që në një mbrëmje gala antar është çmimesh po themi për radio televizionin etje etjer. Të shkoje detyrimisht i veshur me një kostum burrash, por me një pal kputc grash me tak të lartë, edhe me gura. A po? Të vishje fustan. Me kputz burrash. Jo, jo. Të lidhëm mund dhe <laughs> po të atyre, më thuash që një pa atë, më komplikuar është. Atë do të vishësh nga ngjit rrobat e trupit të kesh rrobat të tua normale normale dhe por por në këmbët do veshësh një pal kapucë granash meta ka dhe tjetra si si ai si conchita si conchita si conchita si conchita vesh me fustan kështu Apo si conchita Aseri se s'i kam dhënë përgjigje si ishte Apo me fustan apo me fustan Apo më fustanë dhe pastaj më kap zburrësh. Nuk veshësh atë duash nga këmbë, nuk ka rëndësi. Po s'e duash dhe zbafto. Edhe vetëm nuk po, jo më këtë do të parë ndosidhja letishin me taka për me taka pra altini <laughs> me takm i çdashur. Taka me gur. Taka me gur. Pas këndojmë në gur ato. Taka të lëza. Bravo horta. Au! Gozo të gandal barazim. <laughs> po. Mir dihemi. Mir diheni, di. Dihe. Te para na befasojn çikaltini po. E jesusi. E, si. e doja tani të bëj një, do ta bëj një pyetje nga e, e para nga Kucin me seri. Do të fillojmë Kucin me seri mm -mm. me tematik. Me tematik më në veri. Dakor. Mm -hmm. Kam parë më parë më ajo filmin mm. Benvenuti mm. al Nord, që është, është ah, dini Benvenuti al Sud. Filmi i deshën komedi italiane. Më në veri Miqtashur kemi krye qytete Dhe ondo të jap tre krye qytete Ju do të në këtheni si përgjigje të sakt A të prej të cilve A të prej të treve Që është më në veri, veri. Më të në part. veri Atere, Më në veri ndodhet Dublini mm -hmm. Stokholmi Apo Parisi mm -hmm. 06.9.27.12.2 Dërgoni mesajët uaja Plasim për koordinata geografike Cili ndër këta të tre është më në veri? Dublini, Stockholmi apo Parisi? 0692070222 ne shkrim në, në buletin, themi shumë shpejt në muzikë, atyave fem në 100 pickup. Oh everyone's got the problems. There's always something on your mind. Oh, but tonight we ain't got to solve them. For now let's leave them all behind. Who you, you, you want do what you, what you, what you want do what you want you want Who are you watch you want to want Who are you want you want to want Oh get on it ooh get on it I don't want tomorrow oh, All night tonight so good Tonight so good This is one cup and follow oh, All night tonight so good Forget tomorrow we can do tonight again What we can do tonight again What we can do tonight Oh some people might call you crazy Tonight so good tonight so good Pam para para, pa, para para para pam para para para Mim jese mish dashu i buzhenei sema dhe juroj me dit fantastike. Un jam blendi këtu bashninërin, natimin në internetin e Dorin, çdo gjësmë jute nga 7-10 në valet e klube femre 104 edhe ekran në ekranin e Grados. Alla kanë gjetur se kush është ky deputet i Partisë Socialiste apo jo? Erjon Braça. Ës gjet, bravo. Bravo. E ka gjetur on Altin Gati. Rolandi, 9-10 baronumri, fiton një kurs fotografie nga artës center. Rolandi, Rolandi, Rolandi, Rolandi, bravo. Rolandi, bravo. Ti e qëtë që ka qëtër. E, e për shtyvin që ka që në bruna me pjesa e opozitës përveqës se e që në shumë e vështjevë. Oke, okay, falim dhe irtë. Arsevion Bracha. Mirë, um, nga aktualiteti. Ndërko, për lojën altini, të shtoriola, fiton një orë nga primim moqës, 0-1-3 baronumri. Bravo. 0-1-3 oriola ka... Për të siguruar saktë përgjithë dalinit, Altini do të jetë një njeri palesh i cili midis dashur nuk shan kurrë dhe veshta okay. ka um, Qili er të larta. Po, okay. Dakor. Mrekullim. Ndërkohë, për pritse di, është çili jeta. Çili është vera. Erta fiton 2 bileta për Nosin e Pleqës. Çilita për ka thënë se uh, e pa ftuar më nga PD-ja për koncerte, tani këndon falas për Lëvizjen Socialiste për Integrim. Okay, mm -hmm. mirë. Uh, Po, të... më insistohet te Partia Demokratike nuk ka qenë vetëm kundtare në stadion. Edhe ja, unë e di që ka qenë në strukturë, mm. por, por domoshta dhe... duket të strukturohet lëvizin oh. dhe do pasu tërmed, të, të kë... zdo. Ka pasur një termet ndoshta, një termet tek lëvizje strukturore dinamike. Tani, ehm, um, uh, me dysh Dublinit, Stockholmit e Parisit më në veri mish dashur, kjo është pyetja, më në veri ndodhet Stockholmi. Stockholm. Ku se ka gjetur? Doqë shumë më ka thën Dublini. Po, uh, sepse, e pa sakt, më vjen keq çona të gjotha. Por i Orgaçi fiton dy bileta për në Sintreflekse. Të lutem i Orgaç. Bravo Gjergji. Po. Ëh, sepse ai e flet pse ai njëf, është njëf. The jam and them a thing. Men's up on you. Say on try to answer si prostitute. Aheh, është poezie ka, e kadares, që sheh rriurd atje okay, okay. majvenin ashtu. Se mund ta gnojm, çon se ka shit. Aheh, fjalët tua, su avur aveshin. Na <laughs> tash shitin gjona tash i vaje. Sjeti ajo. Okej, okay, um, atëherë le të bëjmë një tjetër pyetje. Cili nga këto qytete ndodhen më në veri? Jan krye qytete Pyësim cilin do dhe mm. të më në verim Filin pari këshim Dublini, Stokollmi dhe Parisin Mi disë të të treve, është Stokollmi Më në verior mm -hmm. Nërko pyësim cilin nga këta të tre është më në verim i gjdashur Buenos Aires mm. Bogota Apo Brazilia mm. 06-9-27-12-22 Dërgonë mesajt uajam Pra, krej qytetet e Argentinës Kolumbis dhe Brazilit, Brazilit. Bogota mm -hmm. Ose Buenos Aires, Bogota Apo apo uh, uh, Brasilia apo Brasilia cili ndodhet më në veri Marvin Gaye është mm -hmm. titulli i kësaj kënge mm -hmm. Charlie Puth mm -hmm. uh, Megan Trainer We got this kings as to ourselves Don't have to share with no one else Don't keep your secrets to yourself It's kind of such a show and tell Let's try again to say goodbye, goodbye wow. to you. better me to my baby mm -hmm. give me your all your love i was singing with them jazz appeals under perfume sheets mm -hmm. got a golden smile part of a song the kindness and low but it wasn't enough fuck you not true fuck you not To get back to your heart hot swim the mississippi river if you would give me another star girl all night long i was out out to the moon but give me your tender Please I'm down on my knees begging Woo I curse for your girl Maybe I'm running to you well What can I do if you're not do To get back to your heart That swim the Mississippi River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 Një mëgjesi që të gjithë dhe, mirës të kini ardhë në program, 98 minuta në këto momente, miç danë shërë për të gjoni një kryuvin e mëgjesit në Vale dhe Klav FM në 100.4 me blendin, njerin, atini, nojëtën edhe Lorin, në mëgjesi me juve nga 7.10 në këto Vale, këtë ekran. Um, sot bëjmë edhe një për uh, të gjithë juve, cina do të tishtë në ato gjeste, ato shprejhje, ato veprime, gentile, që nëse do t'i bënim Do t'ia ja bënim jetën njëri-tjetrit pak më të, të, më të bukur, oh. e pak më të qetë. Mhm. Mm Ferenc i thot për shembull, edhe një puthje nuk do të ishte keq për ta nisur më mbar ditën. Ëh. Jo, ishte shumë mirë. Jo me njerëz të dashur normal, po no. me tjerë. Kur del nga shtëpia për shembull, të bësh një puthje me njerëz një të dashur. Po, sigurisht. Të ndihmë ont ta nisësh më mirë ditën. Normal. Je yeah, normal. Po. Dhe... Adriana nga shkoltë thotë një buzëqeshje. Na e ndriçon ditën. Nikola ka shuar thot, të thotë Gjdo kush nga ne ka nevoj për një fjal të mirë Një puthje, një përqafim Për përkujdesje, për vëmendje Pyë e zval sepse gjdo dite më te për shonjerës Që flasin me vete Harash, të utuar, e fytur në grusur Thua ti u mëngojnë pikse pari këto E më pas, ekonomia thotë Të bëjmë atë që kemi në dorë Të bëhemi njërzor human Nga pak, nga të gjitha Do t'ishte mirë mm, Ju e mund në shk E gjeni kolaj faqen ton është klubi mëgjesit në Facebook, klubi i mëngjesit Edhe duhet më mundin edhe ju një koment Unë mendoj që duhet jemi më, më pozitiv të më thër, më të busqeshur edhe në fëtyr se mm. Ka drejtë vajze që shkruan, po të shukosh gjithë këshu, fitur më grysur janë Fitur më grysur, ba unë Se për në shkemi këshu, be No është të mërte Ja ështuar an... më shumë të të zhdoet Flin, ta, ta, po, edhe njerës e të mendojnë këshume, ta, ta. mendojnë shumë, janë shumë materialistë në kuptimin në asaj që të gjithdo gjë e lidi me legon Jo dhe të urimishtë, dhe po, të lidur me legon Po, mund të a lidhash me eurëm, përsholës e kujtës E dolarjen Po, për të ngrënë, në kuptohem, vëdëm për të ngrënë nuk të vuash, që që përsa e pisën tjetër shioj e Shka, kjo nuk është shume drejta, sëpse ka dhe njerës që vuajnë edhe p Por jam dakord me pjesën e parë që luaj. Nuk po, tham, po, pra, nuk po them ta, nuk është vetëm nga nga legat. Nuk po them ta pjesë. Ëh, pra. Po flas nj ti, një pjesë që marrin rrog, po, prap. Prap <laughs> <laughs> student. Prap s'e ndëgnash. Kanoreksen të marr. Prapën kshu. Niem, niem, niem, i gjem rrog. Hey, um. <coughs> po sigurisht eko bicycle. Eko bicycle në pa. Facebook, a keni parë së shish ç'ka mm -hmm. façja e bicikletave atje? Mhm. Mm Kan vënë një video, është e shkurtër, më mund ta gjeni atje. E kam menduar për rreth 21 orësh. A dhe është si vjet bicikleta në Tiranë? Si vjet? Si vjet bicikleta në Tiranë? Kjo video o, a mund ta luajmë këtu ta më. Po mund ta luajmë, ja, po kam këtu gati është. Mund ta luajmë. A mund ta vësh Lori ti? Lori. Pa. Faleminderit. Okej, okay, ja ku është. Vjen Haj Duty. Dhe bicikleta është lidhur mbas penës, vetëm e tërheq nga timoni, sikon Majta, sikon Djalësi, pse pam pam. Djaldas, djaldas. Djaldas. pam, pam Oh. oh. Oh. A dove jegon. E ka light fare. Këto janë video që është është marrë si duket nga nga dyqanet, është nga këto videot e kamerave të dyqaneve. Por çfarë kanë bërë ai, domethënë, bicikleta është e lidhur mbas pemës, mbas një trungu pen atje, mm. Dhe, mm. E e ktimoni, dhe e ka tërhequr, e ka vënë një dorë tek shala e bicikletës, një dorë tek timoni, dhe e ka tërhequr bicikletën nga vetja. Mm -hmm. Vetëm ajo goditja. Po ishte shumë kollaj fort. Ës fort, po si duket uh, po ai. Duhet të lidhni atë. Dryni. Biciklete. Jo, duhet marrësh një kavo sakt. Ëh, jo me një të tërhequr të fortë. Po janë dy, janë dy natë veçme. Po janë disa kava. Shikojmë këtu. Shikojmë në një tjetër. Vjen djali, vendosen me biçikletë, bën atë kontrollin e rrugës. Me kolpë fort. Opa. Haverda. Haverda i fortë kanë. Haverda ikën. Me çorë me pantallona skurtra. So, a dalë goat. Do të duhet të marrë ato xingjirat që janë kështu me halka të ndaja dhe një drym pastaj që ta lidhësh. Kam pushimin që do do përforcuar pak domethënë. Po. Kto mund të jenë ato këto nuk duket se janë ato të gatshmet me ato po normale me kush me qeis. me numra, ha? Jo, a, me numra më të cilë. Ato janë çfutën kolla kështu. Po. Ai që futen janë ato me ngjeci, me pringjeci ato. Që që lidhet ajo kështu si nga sa duket duhet duhet duhet diçka më fort se kaj, se këta këtyra u paskan gjetur. Me të rëhiqe më fort shkëpuska ajo shumë kollaim. Këshillojuni bicikletat. Ruajini bicikletat tuaja. Cili është më në veri ndër këto kryeqytete? Buenos Aires, Bogota apo Brasilia? Brasilia. Ja. Ja. E bukusatë. Bogota. Bogota. Kush ka thënë Bogota? Ka thënë, ka thënë Kalia. Kalia. Bravo. Fiton 2 bileta për një si refleks. Bogota, kryeqyteti i Kolumbis, uh -huh. që ndodhet në veri të Amerikës Latine, është më në veri se sa Brasilia? Është sigurisht më në veri se Buenos Aires, që është në Argjentinë, që është nga fundi atë nga poshtë. Mirë. Kjo është pyetja. Vijojmë me të njëjtën formacion. Pyetja është: Cili nga këta tre qytete ndodhet më në veri? Mhm. Uh Varshava, -huh. Pa. Tokio, apo Lisbona? 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja. Cili qytet ndodhet më në veri? Varshava, Tokio apo Lisbona? Dakor. Pim, pirim, pim pim pim pim pim. Nuk e di nëse po ndizin fushatën, po fushata ka hyrë në javën e saj përmbyllëse. Mm, edhe... Ëh, ja, javën mëson set. Jan ditët e fundit. Duke bërë llogari që të shtunën kemi seçsi elektorale, pastaj do dielën janë zgjedhjet. I bie që është sot, nesër, pas nesër dhe të premte, pra katër ditë të fundit të fushatës. Mm. Do të bëj një pyetje nga prit pritse di Prit për i se e di ka të bëjmë me vëmendjen tua e ndajlajmeve. I kanë dhëtur kërëtarit Parti Socialiste, kërëtarit i Qeveris, Zotit Edi Rama, që disa dit në par, lidur me një deklarant që kështë e bërë një kandidat i pëbëdë njës, Anastas Guda, ku thoshtë se do t'i shpëtoj, shpëtoj ortodokset e konispolit nga qamët dhe muslimanët, Rama tha, malkuar që ofshin ata që i apin frym politikës barbare në Shqipëri. Kështë një malkim, po themi. Por që këj i pëpëdënjës të shte do shpëtoj të shpëtoj ortodoksët nga qamët dhe muslimanët. A thua se aty në impastrim e të ni. Me gjithëtë, ka pasur edhe një malkim tjetër, dja, në fushat. E pasur një surën barë dhe malkimët. <laughs> po, un po ju lezoj, po e citoj, edhe ju më thoni kushe ka thënë. Mm -hmm. U plaqin syt atyre që nuk e shohin varfërin U ngect në fyt buka atyre që lanë shqiptarët pa buk Kushe ka thënë? U plaqin syt atyre që nuk e shohin varfërin U ngect në fyt buka atyre që i lanë shqiptarët pa buk 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani me emrin për çan fitues. Ka pasur edhe një përpara, nëse e marrim atë që nuk vjen për mua u dal kançerimi <laughs> më vonë. Por kjo është kjo është kjo është kjo është e re. U plaçin sythe, u ngjest bukanë fit. <shus> Them pas vak me trubën e TV-s. Diskudi politik i 2015-të. Kthemi, kthemi pas vak me mesazhin e tjerave, ju përshëndesim. Hello, oh, hello, hello, mirësë këni ardhur në klubin e mqesit në valet e klab e fem në 100.4 edhe në ekran e klab të fës Po që gaj me pëmendje këtë foton e turku të ajeri që më dërgove që ka më dërmen që të lerë cigaren është 22 vjetës Faktik ishë nuk e di emrin e ti Por Historia është e trudisme Se të se a i ka shumë vitej që përdorë cigare Pra është një konsumator i regull të cigare I duhan cigare Dhe duke që nëse e... ka probleme shëndetsore dhe Në këtë periudë mjekët të ja kanë ndaluar Pra a i nuk duhet konsumoj më cigare Nëse dojshë të ketë në regull shëndetin e ti mm -hmm. Ka bërë diska të pazekonët, sepse nuk ishte e forësën e duhur për të thonë jo të vëmnet, dohanit, nuk ishte aishë vëmnet, dhe ndaj ka kryuar një loj ka fazi, ku ka futur kokën e ti kohen. bronda. Për kokën? Dhe uh, ka fazi është uh, shumë i izoluar mirë Pas i e kam byllur dhe i kam vendosur një drynë të vogë në pisën dhe si për me Dhe kjo e ndihmon atës që mos të pi cigare Pas a mirë Dhe kur bojit me nerva nga mos konsumimi cigare Në momentin që mund përplasi kokën brava murit Kështë që është sigur të e edhe përtoj gëtë të të shumë <laughs> A është një zgjidhje, më sadoqë të funksionon. E e gjitë Gjit kohos, e gjitë kohos, po sa orë mban këtë? Mban gjathtikos. Gjathtikos, por për ngrëndsi ha. Në momentet që duhet të ushqehet, është gruaja e tij, e cila i mundson që ta hapi. Do i zgjidhë ajo Çelsin, i hap pjesën e kafazit që ka krijuar, ai shpinë të shpejtë. Kur hap kafazin e zmos dali këtu? Ri dhe pa... <laughs> <laughs> e përjon dhe s'vejon gjathtikos. Pjesën e kokës, këtu do të ndon të ke fikë. Vetëm dashihni, një njeri me kafaz në kokë për të mos fikë sigare. Po. Ave kan bër të im të thuprën që të mos të mos futet dot asnjë asnjë asnjë asu shkon, nuk zgja, nuk zgja. As cigare brenda. Bravo qoftë. Për një një ide e mirë. Një ide po, por nuk e vullnet dhe guzin. Nuk jam i sigurt nëse është një ide e mirë, por hajde mo. Nuk do të funksionoj, a? Jo, s'ka. La la la la la la. Ti ti ti ti tarararar. Ëm Ëm. Çana ka vënë ta ndihme me Aktualitetin Lulli zimbash O, oh, është e sakë Be, be sakë se lulli pra Ve gjithë tërbesi fiton dy bileta për në Cineplex U plachin sët, unë ngecë të buka në fyt është Malkimi rëndu Falsi tha, unë ngecë të buka në fyt Apo unë ngecë të buka në fyt Në krypt Të shi, kur të ngecë të buka në fyt Imaginoj një një Se sa vdegje dhun shmë është Shmë këtë Shmë këtë Shmë këtë A e shme keqë, a e pizës e më këshme I ma qime përshme në zhurmë Në plasë e së syve Qishë është njërë duke folër e zënë përnament Nga këta që nuk e shikojnë barë fërinë Në pëtëm djetë muaj Ne, pëf Pëf A ha ha ha ha ha ha O dhe gjak se të dalit dhe gjak për pjasin syt Pa normalis pa. Da, pa, shu, të ta E mbullon në gjak Të mbullon të jofet e ma i, maj, pa edhe faltarja e gjitha se Dhe gjak më përsh Gjak mbi jaket, mbi kravash Gjak nga se da <gibit> Do shkën dhe njëri që do dhe, dhe një mojë atyuse Do jetë sokujn pa, pa dhe njëri, normal Do dhujet edhe i gjithë Pa edhe kuj, edhe kuj se që komë mërmër Komendit që vjen kuj Puff Puff Shë si Jose Salamago, e ke mërësysht e verë A, do, e gjitha pjesa që nuk është akor Ndërkohë malkuesi që është në zyrë, ja përën Yes! Yes! E dhe ato që është uron karakteristika Altini? Se, nuk dhe ta Dhe pas të kohë është edhe malkuesi <laughs> mal oh. po. e përën Edhe malkuesi e përën dhe ja bëjnë sytë prapë E në isë, oke Në isë nani Ka dhe nga ta që thjeshtë kanë bëllur një sytë Para, para varëfëris Pofto po që kanë syëzë e si bët Varshava Panim dhe oh. rrët <laughs> Bëm pjydin nëse më në veri Ndodhe i Varshava Tokio Apo Lisbona Dhe Varshava është përgjigja e sakt Dhe e një fiton dy bileta për në sineplex <laughs> I, i lume të saj Ta një kemi sharat jo në këtu në klab e fem në 100.4 Gocat kanë menduar një fjall Edhe ne kemi menduar një fjall Paj, nëse pra, doni, si mund, të doni, mund filloni ju të parët Me që jo, ne fillonim mës... zakonisht Oke, okay, dakar Oke, okay, filloni problem. ju be të gjeni fjale në tonë Quna dhe kosa, nëse arrini dhe daloni cila është fjale që unë dhe altini fshehim Dhe të dërgoni me njëherë Në 06.9.27.222 Shara dio Loja i që vendos djend kundur bajzave Në kërkim të një fjale të vetëne Fjale juaj hat Jo, jo. Fjale juaj pihet <laughs> Jo Örsen është i madh apo i vogël? Varet. Në është varet në studio. I... Varet nga madësia. Ne ja, nuk kemi në studio sot. Është një cent i vetëm apo është pjesë e një centi tjetër? Jo, është një cent i vetëm me dy pjesë. <laughs> një cent <send> i vetëm <laughs> me dy Duk... pjesë. Ka yes. yes. so, pjesën dañ Kasa... nga njëra tjetra? Po, da, dañ, dañi. Kemë në shtëpi të tillë? Kemë. Në apo më shumë, do të thosë të gjithë. Ë? 1 apo më shumë se 1. Varet, nuk e di, mund të kemi 2, 3. Jo, nuk e di. Është kaq që mund të jetë të fiksuar, e kupton, ne kemi për shembull koleksion. Kan shumë, po disa mund të kenë vetëm 1. 1. Mund të kenë vetëm 1, po. Ë, bandni diçka brenda ti. Ne do të përdorim me vite, do të thotë. Band diçka brenda? Band diçka brenda, po. Po. Van di çfarë bën. Dhe mund të thyhet. Ja, nuk jo, jo nuk. Ja, mund si. brenda, një gjë të lëngshme ja. apo të jo të lëngshme, jo të lëngshme, jo të lëngshme të, por të butë. Të butë. Ço'sht? Të butë. Ka ditë që. Po. Mund të kem, mund të kem në lëngazin apo. Dakordo, okay, mirë. ë uh, Kujdes goca. Kur prish. Si doon me vë? Ja, po jo, nuk fillon. Po mendoja për vazo. Jo vazo, jo. Okej. Jo. Jo alta, jo kur prish. Receli për shembull. Po. Jo, jo goca, jo. Nuk është, nuk bën në kuzhinë. Nuk bën në kuzhinë. Kombaj në dhomë jume. Jo, do të marr jo dom gjumi në tualet? Jo, jo në sepse ja, në tualet. Më më tepër ndër të treja vëm gjumi në kuzhinë apo tualet, më, më ndër të treja në sirtar. Ndër <laughs> të treja në dhomën e gjumit do ishte më më pranë. Mendoj unë me gjasa. E, o, në dhomë të gjumit, po ndonjë tip çfarë thua mëri? Një tip krem. Jo, të jo, bet, jo, jo, jo. Let's to bed here. Ne thamë që mban diçka brondë për Eri, kujdes. Dhe është në dar. Më pjesë. Është altin dom gjuhi. Është një është një. një. Fillon me, jo, unë si për dor, ja, unë, si unë si për dor për vete. Jo, ja, aty është si për dor. <laughs> Tani këto mbajnë diçka brenda letsemi Unaza gjëra të tjera ja, ja, ja, apo jo? Ja? Ja. Okej. Okay. Mbajnë diçka tjetër. Mhm. Mm mbajnë diçka që nëse e lë, domethënë hmm. lëshohen kuriozisht. <laughs> <laughs> Çfarë dëzgo tash? Është një është një. një send grash apo burrë? Është një send grash. Është një send grash. Bravo. Nisend grash. Nisend grash. Sigur se shoket. Jo, jo, jo, më e ja, afut kota i. Kaje si shon. Kaje si shon. Oke, ander. Ështin send grash me dy pjesë. <laughs> unë të riq. Nisend grash me dy pjesë, nuk do ta quaja intim, për shkak se ekspozohet. Ngado. Do na shikojnë të gjithë, domethënë, nuk është. Por uh... është intim në përdorim. E pra, në përdorim e kam unë, është intim. Në përdorim. Tani ka raste që i ndajmë njëri, po tipit e mirë do ishte më të ndahet. A vishet një gjetil? Vishet, bo vishet E vishet nga mesi e lartë Jo, jo nga mesi e lartë Ede nga mesi e lartë Ede nga mesi e poshtë Po jo, ma jo Ede nga mesi e lartë Ede nga mesi e poshtë Vishet një gjetil? Po, është me ty pjesë fra, është me ty pjesë fra jeri I përdojnë për plajsh Kushton i blenë Bravo, bravo, oltan I përdojnë për plajsh Dhe kushton i blenë njeri I blenë në dysha Kam gjocën. Po pra, janë në rrugën e dur. Me çfarë fillon me ajo që po mendon ti? Me b, me a, me b, me i. Sakt. Po me vi. Ti kësu me rrokje kjo. Au lodhët. <laughs> Jan veshje. Tanë, a mund të m'ashpigosh një sekond të lutem? Tanë, nisi me B. Po, e se i gjetëm tani. Ti më shpjego pak, të lutem, si lëshohen këto gjëra? Nëse prisin këto gjëra. Këti veshur për shembull, kur po, po ti heqesh. Po pse lëshim chuet? Po si thash unieri, nuk lëshohen. Jo di. E kisha më as. Unë e thash për vete. Ka raste që nuk lëshohen. Qendroj. Kjo Altini. Qendroj. Vëqë në gacëmë Se cilit vetëm Okej, okay, u shpikën tiku nga 28-25-a Dishka morën emri në këtyre ishujve Dhe janë, janë një, cituash, veshe e plazhi për femra mm -hmm. Me dy pjesë, me dy pjesë, lartë dhe poshtë Të temi, bas pak në klubin e mqesit Shkoa të një për Paloma Fejt I've been frozen in trying to find a better view This ain't beer, this ain't cool, this ain't cool Hello, mirës të këni ardhur në klubin e mqesit, në klab e femën në 100.4, edhe në ekranin e klab të vës. Unë jam brendi këtu bashkë me jerin, alëtini në ojtën edhe lorin. Shto mqes me juve nga ora 7.10 në këto vale e këtë ekran. Tani, ne bëm një loj, kishim një fjallë të fsheur, fjallë e ishte bikini, bikini. Vesh i dhe femërave në plazhë a uh, me dy pjesë që mbajnë trupin e uh, një femre në këtë rast, kjo është çfarë mbanin. I mbajmë ndonjë dhomë të qumit me gjasa, në një dollapa, në një gjë kështu. Më shumë se sa në kuzhinë me vazo të reçelit, siç po mendonit. Po, po, po. Dhe ka gjetur bora, fitoj një lumë nga gota e ulë. Bravo, bora, bravo, bravo, bravo, bravo, bora, i lum. Ndërkoh, ndërkoh, mm -hmm. ju e keni inicial gjithashtu. Pa ne duhet ta zbulojmë. Përsëritet loja tani ne në sulm atë në mbrojtje gocat. Hajde, bra, jepini. Gati. Mm -hmm. Gati ju. Aha. Ja, jo. ja. Jo ëh uh, Stendiri. Ja. No, një Tani nuk dua nga të ngatroj. Ni gje gja. Dukurin natyror. Ni gje gja. Si njëri. Po. Një njerëz. Një profesion pa. është një profesion? Jo. Ja. Jo profesion. Një roli i njerëzit, një mënyrë se si mm. ne e njohim dikë. Rol. Jo. Ja? Jo, ja, nuk një i veçand, i oh, është një heri veçanti përvetëm. Është një heri i veçantë. Një personazh. Po ka shumë të tillë. Ka shumë, apo pritësh se. Po vetëm historia to ka shumë të tillë. Do të thonë, njeriu është i veçantë krahas njerëzit të tjerë, qeta, njeriu është i qeta dhe bie kokosë. Jo, jo. Dor me sh. Jo. Ja. Jo. Çfarë? Shkrimtar po mendoj. Jo, jo, jo. Ai ka shumë të tillë se është i veçantë. Në historinë e njeriu i njihet shumë të tillë. Është sundimtar. Jo, jo. Një drejtues. Jo. Një lider. As to mos është si Napoleon, i eri. Tani shkofë. disa Napoleonin mund ta quanin të tillë, por kjo është çështë këndvështrimi, kështu që mos u lut. Mos është kështu, mm. si quhen këta që janë të them pas pushtetit. Por jam e vogël. Nuk gat bëj me, me politikën ja, pas. Jo, nuk gat bëj me politikën fare. Fare, ëh. Tani ndoshta në politik mund të ketë një të tjerë. Nuk është një M. Jo. Ja. Një mbret. Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Ne nuk njohim shumë të tillë. Ky heri më shumë ky lloj njeriu është. Historia njohim, më. Donte është më shumë te te zgjuari. Po. Okej. Një F. Mm, ja, filozof. Ja. Një psikolog, kaq si Freud i, spikës, spikës në jetë. Po një, një, një, një, një spikës <coughs> mund të jetë i tillë. Po. Ah, ah, ja, një artist. artist. Ka vimë artin. Ja, ai ju ofrohet shumë, por një spikës mund të jetë i tillë artin. Po pra, mund të jetë i tillë pra, ha. Po di un po. I zgjuar, kur ta i zgjuar. Një gjë, një gjë. Bravo. Drayzeri ka dhënë një roman për kso. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Vashtis. Do mërzitonza. Qetëm shpejt. Mirë, bra. Atëherë, çuna de koca. Tani. Tani, ëmm, çato fosa. Muaje tëm uh! shpejt, mendoj që e fituam këtë lojë. Po, e fituam. Bravo. O jo, domt kishit thonë si që nuk fitonit. Ja, është vërtet, është recimi vërte. i hijojve si ta e. Vos po, me gjë bra miqdan, sur është me gjë dhe është njëri që mendon më thell se të tjerët. Ëh. Mm -hmm. E për këtë arsye, është i veçantë siç ai njeriu ka mm -hmm. pasur në histori të tillë. Ka. Cili është ti preferuar Dërta, i preferuari yt? Ndërta ke ndonjë preferuar? Ja, mm -hmm. uh, Stephen Hawking. Stephen Hawking, ti e pa. pasqe të gjallë. Po. Zgjedha pikuri është i të gjallë. Tani mund të thoshë ka shumë të tjerë, është vërtetë, por un uh, po mendoja, e di pse mm. kë, që til, mm. shumë bër shumë bër shumë bër Einstein, që mendojnë që është i tillë, jo vetëm unë. Morëm shumë vështirë, patjetër Einsteini, Einstein, që është super i veçantë, por por Leonardo Da Vinci. DiCaprio, da Vinci. Leonardo absolutisht sepse Leonardo bën shumë vështirë shpikës sh artist ajo bën edhe të gjitha feminist. Jeve Fe... feminist. Po piktori mirë. <laughs> piktori mirë bë, po nejse këtu ka që nga ata shumë tregon. E bën edhe skultura, bicikletë. Ka bësh piklirën. Domethën helikopterin, gërshërorët, tankun. Po tankun. Unë do të thosha që për mendimin tim është i vetmi në llojin e tij, nuk ka dyt. të dytë. Domethën sepse Të tjerët mund në të jenë në fusha të caktuara, kurse ai është në një gamë tjetër. Po se ti do të thuash, bënda i bënde të gjitha në një nivel shumë të lartë. Kjo është ideja, i, i bënte të gjitha me me, se nuk e tha edhe pikturonte nga pak. Porsehumo, mm -hmm. jo, pikturonte Mona Lisën, ëh? Ose, e tashin, okay, mirë, nëse. Iku te kjo. Ëh, uh, Holta. Do të pimë fluent nga krye qytetet, aty që ndodhen më në veri? E bëjmë, e bëjmë. Je dakord ti? Po sigurisht. Thë he un havin të ton gam. Po ja. Okej. Pastaj. Cili ndër këta tre krye qytete më i dashur është më Në veri, Oslo, Otava, Apo Osmara 069 207 222 Janë tre kryshytete, Oslo, mm -hmm. Otava, pa. Apo Osmara Osmara, mm -hmm. oke okay. 069 207 222, dërgonë mesajet uaja Dërgo, mm -hmm. kemi situes mm -hmm. për të donën të? Jo, jëri Oke okay ja fajste më të shajdë son dhe çfarë ose asmara si thonë disa çfarë theve asmara çfarë tako shkëkanga okay jamu të jam pak çike vendosur kishë kan një blok e preska më dha më fal më do ta thosha rrezkoca në këtë momentë. Jo. Sigur nuk do të dha që këndshme. Octava apo Asmara. Okej. Okay. Shikoj që përdorin të dyja, edhe Asmara edhe Osmara për këtë. Mhm. Mm Bëhet fjalë për atë që është në eritre'a. Kthehem mbas pak. Në kryeminësi në, në Club e Fem në 104, Here for youers, kënga nga Gorgon City. Edhem në këtë moment bash me Laura Walsh. Tar tar tatam, në <tës i> të 9:51 minuta në klubin e mëjesit në klub e femrë 104. Le të japim tani gjithë fituesit që kemi patur sot në programin ton Olta, fjala për ti. Të dhe kjo çfarë sapo dha ishte kënga e ditës. E saktë, është Alma që fiton një dulë nga vota e lorëve 587 me numri. Dhe Alma, shajdiuon ishte fjala gjeniu, Nerthila fiton 2 bileta për Nasin e Plex dhe Oslo ka thën Bledi fiton gjithashtu 2 bileta për Nasin. Bravo, dhe bravo. Şe, şe, şe. Shë, shë, shë Oke okay. Ka i që kishon Dijon për kë uh... Pëllim dhe ritojte mm. dua, dua që t'ju vët dijonin diqka Nësë a i që i dot E kisha këtu Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Shparin ishte tingullu misher njërë? Shni tingullu pa ja këta me mm Mmmmm <laughs> Një që e pak të tingullin, nëse gjendoz e qfarë është jerri do t'jap Një bus qeshja Një... qfarë do tinga un? Një bus qeshja Po nga un jerri qërë do? Gjithashtu Jo zgërdir dje... sgërdir dje! buzë çeshja Sa ishte kjo? E luaj tani, por s'dëgjoj më ti. Ja buzë. Ë? Kaç, kaç, nuk mund ta luajmë. Le lutem. E fundit. E fundit e skamë. Çfarë po dëgjojmë? 069 27 22 A e ti? Ja Aha, e të ta niti E të ta niti Përësë nuk do mendojt një që kjeri? Po mendojt që kjeri? Po, usë jam robot Ta një mua më duke sigur, po pritet ditë s'ka Po nëtë kemi, në kemi gjasht vjetë që jetim që i roboti Oje Ashtua Aha, në të të fotë i jë Kështot mirë Jeri punon me wifi, një që dashër me wifi, gjithmon e lidon Me wifi Barë mundat të ti qësë kishim internet? Ngeli, is te loading. U bllokua fare. Ka momentin këtu jamon slow motion pam. Pam pam ra ra ra ra ra dim dim dim dim. Thumi është klikimi i një mausi. Jo, ja, jo. Ja. Unë saj një shkrepit, por. Si është një shkrepje deodorant? Një shkrepje deodorant është <laughs> pasakt. Një kanaçe që një sush, ja. <laughs> ha. Mos <laughs> është një shkrepje sysh. Kur ja bën kështu. Kur e bën ja, kur e bën ja. Me robotat kështu i bën. Është një plasë sysh aty. Ëh. E kini para sistem me humorzi, thot njëri. Po hapja një grop në oborrin tim të pasëm një nat, kur gjeta thot një kuti të mbushur me monedha të arta. Nga gëzimi u futa brenda në shtëpi dhe ia tregoja gruas. Pastaj u kujtova se pse po e hapja gropën. Ops. Si, si, unë s'e kuptoj këtë Barcelet. Asun. Mos hyvë, a e ka vrar gruan e ti? Jo, më yrastë, e dësh të shuma të grua. Hmm. Ha pra ha. Në tërgode një tjetë nga këto. O, posipë. Qarë mund tjetë ajo zhurëma që të gjuam? Kërëtësitje gishtash. Kërëtësitje gishtash. Ja, jo, e pasakt, e pasakt. Prejëri e thëjnësh. E sakt. sakt. Vërte, ah, mirë ah, kurumë, ah. unë nësë është dy herë po për pritët ditë shka dhe ti nuk më, ja, më të thë po. Në fakt, është... Nuk po pritë në thojnë, thjeshtë po bëjt zhurëm sigur po pritë në thojnë, po të një pra, po pritë të ditë shka. Êshtë prejrës të janë thojnë dhe. Po pra. Edhe njërë? A, pra. Tashin, ndi gjështë herëtua është di. Së të rishonë në Maja. Së më vjenë. Po pritë të ditë shka, pra. Pra. E ka gjithur atërë Valbona dhe më pas e ka gjithur dhe Rina. E mbjullim? E mbjullim. Q do punon një vesi valbonës do japim një orë nga prime moçes dhe rinës dy bileta për nasim flex bravo bravo po i ken pranë t'u na do gjithë pranë ne largohemi këtu i think should i think edhe nga këto për ty këtu po pra okay na thonë mësini po e pret me padurim sepse kam gati bazën e kam gati bazën hyn doktorin në dhomë i thot pacientin duhet ta ndalësh masturbimin menjëherë thoshte pse doktor do të bëj vizitën pranë nuk mundohet të vizitoj këtu <laughs> Ikim, Ikim. Ikim. Ikim yeah. Ne do të thujem të gjëmë këtu Do të thujem i sërish nesër Ju përshëndesim fort nga Klab e Pemre 114 Qafshimin Qafshimin